Kristus Ježíš vzal smrti její moc a v Evangeliu zjevil nepomíjející život. Milí bratři, milé sestry, srdečně vás vítám v dnešní neděli s tímto versem apostola z druhé listu Timoteovi. Kristus Ježíš vzal smrti její moc, Bůh ho vzkřísil a každá neděli, co slavíme, je den vzkříšený. Nejenom památka nějakého dávného, dávné události, nebrž současnost. Zkříšený a život chce Ježíš být pro nás v tuto chvíli. Chce, abychom povstali znovu k životu. Už v tomto čase a jednou také ve věčnosti. Slyšíme ho, jak nás volá? Pokud ano, tak jsme církev. Církev, Eklézia, to jsou ty, kdo slyší jeho hlas, jeho slib, jeho volání. Možná, že do, nemu, nedokážeme tomu věřit. Možná, že ochabujeme na cestě víry, ale právě proto jsme, abychom znovu slyšeli jeho útěchu, jeho přikázání. Abychom nezůstávali, nezůstávali pohodlně na svém místě, ale abychom se do toho pustili. Tímto zároveň Zahajují letošní zborové sromaždění, které jsme oznámili měsíc, víte o tom, a která bude zahájit jednání v návaznosti na službu. Jednání zborové sromaždění jsou platné i při menší účast, při, při jakomkoliv počtu, Přítomných členů po um, tři hodiny po zahájení. Tak prosím vás, abychom po požehnání zde v se posunuli do vedlejší místnosti, tam je to komunikativnější a tam bychom mohli jednat to, co projednat musíme um, už se letos. Různé věci konaly, ale musíme ještě splnit povinnosti, sválený rozpočtu a co se týká rozprávy, vyhodnocení a plánování, vaše zpětné vazby, které jsou důležité, to je potom na nás všech, kolik času tomu chceme věnovat. Zahájíme ve znamení Ježíšova slova, já jsem stříšený a život. Zahájíme s naději, že On je při nás i v této bohoslužbě. Ve jménu Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. těch a smutných a síla slavých. Vy jsteš prozby lidí, kteří k tobě volají v tísni a v nouzi? Dej, abychom získali všechny zkušenost, že pomáháš a chválili tě a oslavovali tě. Který s tebou, který Otcem i Duchem Svatým žiješ a život dáváš od věku na věky. Ještě čtení, Nestrátejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už je docela krátký čas a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý. Žíká Bůh. Bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení. Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou. Nýbrž těm, kdo běží a dosáhnou života. Vlaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Aleluje. Dnešní evangelium je zapsáno u Jana v kapitola. kapitole. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde viděla Marie a její sestra Marta. Sestry mu vzkázali, Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když uslyšel,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 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv pořádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jim řekl, tvůj bratr stane, řekla mu Marta. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíši řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mně, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla. Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty si Mesiáš.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 uvěřili v něho evangelium našeho pána Ježíše Krista. Tématem 16. Neděli, tématem 16. neděli po trojce je vzkříšení. A ta 11. kapitola Janová evangelia, takový vrchol toho starokřesťanského spisu, je nám důvěrně známé.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 Postrádá ho a pak už je pozdě. Ano, vzkříšení je to jediné, co zbývá. My toužíme po vzkříšení zatímco co lidé umíráme. Naše blížný, naše milovaní, i my umíráme. A jsme z toho docela bezradní, bez moci.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 i výčitká vůči Ježíšově, Proč si mu nepomoh včas? Proč jsi tam nebyl? Vždyť jsme se tolik modlili a ty jsi to mohl v tu chvíli ište pomoct. Teď už jen zbývá pozbývá to. A my, milí bratři, milí sestry, celý ten příběh si právě proto, abychom pochopili,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 Ne, tady nejde o návratu do starého života, ale o definitivním překonání smrti. O vítězství, Ježíšové vítězství v boji se smrti. A tak to důležitá otázka, která tady zaznívá na Martu, věříš tomu? Věříš tomu navíc přesto, co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 and mm no -hmm. se tím předkávají. Prosoukové se budou konat až v říjnu a předtím, když vlastně budešme zvůznávodnou postupu třetího října, kde jsme v domově, kde máme větší možnosti a budeme s být prostory. Prosím vás, abyste přivezli něco, urode, to kdo se obchodila, protože mohli A znamená um, tady na tematem, do této služby bude Boží duch. Tak, teď slyším zpět, Jo. Já mám ještě vám musím Pokud byste zájem, Podívat se na nějakou součást toho programu, tak si dojdete nejdřív do palcátu pro vstupenku. Když tam u příjmu nahlásíte, že jste členové sboru, tak máte vstupné zdaň. A do toho palcátu se musí tím možným vchodem zvánčit ulice, ne tím hlavním. Tam je ten vstup, jak bylo 600. 400. Jak bylo 600. Jak jste to Jak jste to do sádu, a pro, I pro, všichy, průběr, pro, pro, průběr, pro... A, a i ten na bude Aha. Aha. A, a potom bych poprosit, a, ten průběh toho sjezdu zajišťuje tým organizátorů, kteří prostě celý, m, po celý sjezd sedí v jedné místnosti a, a prostě jedna všechno do výzí. Kdybyste byli ochotní, tak nějak to knapook, ne, ne <tředatwork> Tak budeme mít sjezdy zde, podle mě, i v domově, a to po protože asi bude celý na a dnes klamat. No, to, je, jsem to, že jsem to nezvládl, tentokrát zvlášť, připravovat. Je to vše, co perfektně dokumentovat na webových stránce, je to svěst mládeže, to máte tady, je to na polsu, že je to v listě, tak pragmatu, výslovnosti, méně a um, se rozhodlomé utrácet takové na tiskové naší konat a, naši, a, a, a, a to komunikace, jak už dneska funguje přes ty mobily. Dobrý. to Děkuji. Děkuji. Děkuji. Thank you. Po válce byla řada bolestných věcí, děti židovské, které přišly po rodiče. Byli tady děti německy mluvící, jak to prostě vlastně s tím mluvícímu z válce, které, takže výříč tyhle děti vyhledával a staral se o ně. Jedno z míst, kde tyhle děti vydaly byl zámen ve Štěřině, až pojedete autem do Prahy po pravé straně za meneš Tak a také jsme zpívali oblíbenou píseň našeho pravítka Bojujte, bojujte dál, což je číslo 17? On má i bojové a milostní Bože, ty znáš naše boje, naše touhy, naše nepodářené pokusy, naše zkušenosti s vírou a s praktickým křesťanským životem. Přece znovu do našeho života, do našej situaci, No, mohli prozývat tvoje zkříšení a posílení. Ukaž nám, kde začíná tvoje pomoc v našem životě. Možná, že se máme příliš, dobře, že čekáme málo od tebe. Otvírej nás do obzor tvého království. Kaž nám, že spousta věcí je možné, když uvěřujem tobě. Vysvobod nás z toho domění, že sám sobě můžeme nejvíc pomáhat, sám sebe si můžeme zachránit, A pomoz nám vrnout své starosti na tebe a pomoc u tebe a žít s tebou. Prosíme ti za spor, aby nerezignoval, aby nezapomněl, že ty máš první i poslední slovo a abychom objevili to, co můžeme světu kolem lidem, kteří dobře známe, co jim můžeme říct a jak jim pomoct. Prosíme tě za sjezd mládaři, aby se povedlo, aby mohli se tady setkávat lidi, kteří jindy se nejsejdou by mohli sdílet zkušenosti a učit se něčemu novému a prožívat přitom tvoje, tvoje přítomnost. Prosíme ti za lidi v nouzi hmotné i duševně. Prosíme ti za lidi, který nevědí dále, kterým se zůžila cesta který se dostal do slepých uliček. Prosíme ti za lidi, kterým to není dobře, který se cítí nemocný a oslabený, ukaž nám, že toto nám není nemoc k smrti. Nestrátíme se, když ty jsi s námi. A proto spolu s tebou voláme, živému Bohu, Otče. z prvního listu Janova. Milováni, milováni, nyní jsme dětí Boží. A ještě nevyšlo na jeho, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme potobný, protože ho spatříme takového, jaký jest. Požehnej vám, hospodin, a ostříhej vás, Osvět hospodin tvářvou nad vámi a buď vám milosti. Obrat hospodin tvářvou k vám a dej vám pokoj. Amen.